Філіп Кіндред Дік Друга модель Кіхті становили серйозну загрозу, передусім тому, що вони вкрай підступні, метки, невеликі за розміром смертоносні роботи. Але коли вони вже взялися імітувати своїх творців, то роду людському доведеться укладати перемир'я, якщо це вдасться. Тримаючи на зброю, російський солдат відчайдушно дерся нагору посіченим вирвами з пагорба. пахорба. Він часто озирався, облизував пересохлі губи, його обличчя було напружене. Час від часу він здіймав руку в рукавиці і витирав з потилиці під. Ерик обернувся до капрала Леоне. «Візьмеш його чи залишиш мені?» Він відрегулював фокус бінокля, і весь окуляр заповнило обличчя росіянина. Перехрестя прицілу лягло на його важкі, виснажені риси. Леоне задумався. Росіянин був уже близько, рухався квапливо, майже біг. «Не стріляй, почекай», – сказав Леоне. Думаю, тут і без нас обійдеться. Росіянин прискорився, розкидаючи ногами купу попелу і сміття. Він уже дістався до вершини пагорба і зупинився, важко дихаючи і роздираючись навколо. Небо вкрили хмари, сірі часточки пилу і попелу. Подекуди стирчали обітрені стовбори дерев, сама місцевість стилилася безплідною рівниною, сипаною битим камінням та поцяткованою по руїнами будівель, що випинали, мов, жовтаві черепи. Росіянин занепокоївся. Він щось відчував. Потім почав спускатися пагорбом. Він уже був за кілька кроків від бункера. Ерік заметушився, він нервово стискав у руках пістолет і поглядав на Леоне. «Заспокойся», – сказав Леоне, – «він сюди не дійде. Про нього потурбується. Ти впевнений, він і так уже добіся близько. Вони піджидають його біля бункера. Він попався. Вгамуйся і потерпи». Росіянин поспішав. Намагаючись тримати зброю цівкою догори, він боком спускався з пагорба, Аж черевики піднімали хмару сірого пилу. На мить він зупинився і підніс до очей бінокль. Він дивиться просто на нас. Знову занепокоївся Ерік. Росіянин рушив далі. Вже було видно його очі, схожі на двійко блакитних камінців. Рот розтулений, обличчя неголене, на підборідді щетина. На запалі щеті виднівся пластир, наклеєний навхрест, з-під країв якого розповзялася синя пляма. Грибкове захворювання шкіри. На подерті шинелі налипла грезюка. Мав лише одну рукавицю. Рухався перебіжками, через що лічильник радіації телепався на ремені. Леоне торкнув Еріка за руку. «Па глянь, один уже з'явився. У світлі примарного полуденного сонця, виблискуючи металевим корпусом, по землі сунув невеликий кулястий предмет. Він дерся пагорбом навздогін за росіянином. Судячи з розмірів, це була ще недоросла особа. Випущені кикти нагадували два гострі сталеві леза що швидко оберталися, і миготіли сталевим близком. Росіянин почув цей шум, рвучко обернувся і вистрілив. Куля розлетілася над друзки. Але слідом за першою з'явилася друга. Росіянин знову вистрілив. І тут третя кулька із звіщанням і клацанням учепилася солдатові в ногу. Умить вона здерлася йому на плече і вгородила вихор своїх лез нещасному в горло. Ерік полегшено видихнув. Ну ось і все. Господи, ви ціх клятих роботів у мене Мурахи по всьому тілу. Іноді, мені здається, що краще було б обходитися без них. Якби їх не винайшли у нас, то це зробили б вони. Тремтячою рукою Леона підпалив сигарету. Дивно, чому росіянин йшов сам? Я не бачив нікого, хто б його прикривав. До бункеру зайшов лейтенант Скотт. Що сталося. На екрані монітора з'явився якийсь рух. Так, якийсь Іван. Один? Ерік повернув монітор так, щоб лейтенант міг бачити зображення. Скотт витріщився на екран. Там було видно, як по розпластаному тілу рухалися численні металеві кулі тьм'яного кольору. З клацанням і дзищанням вони розтанали тіло на дрібні частинки і відтягали їх подалі. «Скільки ж їх цих кіхтів?» – пробурмотів Скотт. «Їх тут як мух. Це їм запросто!» – Скотт гидливо відсунув монітор. «Справді як мух. Цікаво, навіщо він сюди йшов? Їм же відомо, що у нас тут скрізь кіхті. До дрібних куль приєднався більший робот». Він керував роботою, рухаючи видовженим хоботом з двома опуклими лінзами. Від російського вояка вже майже нічого не лишилося. Зграя кіхтів позносила понівечені залишки до підніжжя пагорба. «Сер», – мовив Леоне, – «я з вашого дозволу хотів би спуститися і оглянути його останки». «Навіщо?» «Можливо, він виконував якесь завдання». Скот замислився, стинув плечима. «Ну гаразд, але дійте обережно. Я маю браслет». Леоне торкнувся металевої стрічки на зап'ясті. Він узяв автомат і обережно пішов до виходу з бункера. Зігнувшись, пробирався між бетонними блоками і сталевою арматурою. Ззовні було холодно. Широко крокуючи встеленій м'яким попелом землі, він рухався до солдатського тіла. В обличчі йому війнуло сірим пилом. Капрал перемружився і рушив далі. Коли він наблизився до тіла, кіхті відступили. Деякі з них застигли, немов заціпенівши. Він торкнувся свого браслета. Іван, мабуть, багато чого віддав би, щоб мати таку штуку. Жорстка радіація, яку випромінював браслет на коротку відстань, нейтралізувала кіхтів, вимикаючи їх. Навіть великий робот, оснащений двома хоботами з упуклими лінзами, при його наближенні відступав подалі. Капрал схилився над останками російського вояка. Долоня нещасного була в рукавиці і стиснута в кулак, в якому щось було. Леоне розщіпив пальці небіщика. В його долоні, тьмяно поблискуючи, лежала запломбована алюмінієва капсула. Леоне поклав її собі до кишені і попрямував назад до бункера. За його спиною оговталися кіхті і продовжили свою роботу. Металеві кулі посунули сірим попилом, тягнучи свою здобич. Було чути, як по землі шкребуться їхні металеві леза. Його аж пересмикнуло. Скот уважно стежив, як Леоне діставав з кишені блискучу капсулу. «Це було в нього?» «Так, затиснута у нього в кулаці», – Леоне відкрутив ковпачок. «Можете глянути, серп». Скот узяв капсулу, витрусив її вміс собі на долоню. Ретельно скручений невеликий обривок глянцевого паперу. Лейтенант підсунувся ближче до світла і розгорнув папірець. Що там, сир? запитав Ерік. До бункера зайшло кілька офіцерів попереду майор Гендрікс. Майоре. звернувся до нього Скот. Погляньте ось на це. Гендрікс прочитав кілька рядків. Це ви щойно отримали? Саме так. Самотній посланець нещодавно прибув. То де ж він? нетерпляче спитав Гендрікс. Нігоді стали кіхті. Тут майор гмукнув. Ось погляньте. Він простяг записку офіцерам. Гадаю, це те, на що ми чекали. Довго ж вони думали. Отже, вони хочуть розпочати з нами перемови, сказав Скотт. Ми підемо на це? Не нам вирішувати. Гендрік сів на бетон. Де офіцер зв'язку. Мені потрібна місячна база. Леоне мовчки дивився, як зв'язківець обережно налаштовував антенну, промацуючи небо над бункером, щоб переконатися у відсутності російських супутників. Сер, Звернувся Скотт до майора. «Вам не здався дивним факт, що ми вже близько року використовуємо кіхті, а вони все мовчали і ось раптом зреагували?» «Можливо, наші кіхті дісталися до їхніх бункерів». «Минулого тижня великий робот, отой з хоботами, проник до бункера, де сиділи івани», – сказав Ерік. «Вони не встигли зачинити люк, і нашому роботові вдалося знищити цілий взвод». «Звідки ти знаєш?» «Від приятеля». Робот приніс їхні останки. «Місячна база, сер. Вилукнув зв'язківець. На екрані монітора з'явилося обличчя чергового. Його новісінька уніформа надто контрастувала з польовим одягом людей, що зібрались у бункері. А ще він був чисто поголеним. Місячна база. На зв'язку передовий командний пункт «Ел-сигнал». Земля. Мені потрібен генерал Томпсон. Екран спорожнів, і враз його заповнило обважніле лице генерала Томпсона. О, чому річ, майоре? Наші кіхки перехопили росіянина з повідомленням. І ми сумніваємося, чи можна це сприймати всерйоз, адже в минулому вони вже вдавалися до таких ігор. А що в повідомленні? Росіяни пропонують, щоб ми відрядили до них на перемови нашого офіцера відповідного рангу. Про що йдеться, не повідомляють. Лише зазначають, що справа нагальна і вимагає обговорення представників Сил ООН з їхніми. Майор підніс повідомлення до екрана, щоб генерал міг його розглядіти. «Так що робити?» – запитав Гендрікс. Відрядіть когось. А якщо це пастка? Можливо, але вони правильно зазначили місце знаходження їхнього командного пункту. Думаю, варто спробувати. Гаразд, я пошлю людину, і щойно він повернеться, я вам доповім про результати. Чудово, майоре. Томсон вимкнув зв'язок. Екран згас. Зовнішня антенна почала повільно складатися. Гендрікс згорнув записку і глибоко замислився. Я піду, заявив Леоне. Їм потрібен хтось з політичними повноваженнями. Генрікс потер підборіддя. Я вже тривалий час не виходив назовні, Дай на трохи провітрюся. Вам не здається, що це надто ризиковано? Генрікс підняв бінокль і припав до окуляра. Тіло росіянина зникло. Віднісся єдиний кіготь, та й той, рухаючи з задки, немоврак, запорпувався у попіл. Єдине, що мене турбує, так це наші кігті. Допоки на мені ця річ, він потер рукою браслет, я в безпеці. Але у цих роботах є що зловісне, ненавиджу їх клятих. Краще б їх взагалі не винаходили. З ними щось не так. Оця їхня затятість. Якби їх не винайшли ми, то це б зробили Івани. Гендрих свідірвав очі від бінокля. Хай там що, а схоже, ми виграємо війну. І це добре. Він поглянув на годинник і додав. Час рушати. Краще дістатися до них завидно. Повітря і ступив на сірий потрісканий ґрунт. За хвилину запалив сигарету і зупинився, роззираючись здовкола. Мертвотна місцина. Безголосся. Набагато миль навколо зір охоплював лишень попіл, згарища та руїни. Та ще кілька дерев без листя і гілок – самі стовбури. У горі клубочилися завжди сірі хмари, що пливли по небу, затуляючи сонце. Майор Гендрікс рушив далі. Неподалік праворуч стрімко пронеслося щось кулясте, металеве. Це був кіготь, який за кимось гнався, Можливо, за дрібною звіриною, за щуром. Вони полюють і на щурів, своєрідне хобі. Він зійшов на вершину пагорба і підніс до очей бінокль. За кілька миль перед ним простяглася передова лінія росіян, де у них і був облаштований командний пункт. Посланець прибув саме звідти. Зовсім поруч, рвучко розмахуючи кінцівками, неначе виписуючи хвилі подібні рухи, пройшов присадкоувати робот. Він вів пошук. За мить він зник серед уламків бетону. Генрік провів його поглядом. Цю модель він бачив уперше. Скільки їх уже наштампували у сілякого типу роботів, яких він ще не бачив? З підземних фабрик постійно виходять нові й нові моделі, різні за розміром і формою. Генріхс викинув цигарку і квапливо рушив далі. Застосування штучного інтелекту з воєнною метою було дуже цікавим моментом. А як же воно почалося? На початку війни Радянський Союз домігся значного успіху, що загалом зрозуміло. Першими почали росіяни. Більшу частину Північної Америки вони стерли з лиця землі. Звісно, без жодних зволікань у відповідь також завдали жахливого удару. Ще задовго до війни небо заполонили дискові бомбардувальники. Вони кружляли руками. За кілька годин після бомбардування Вашингтона бомби й ракети градом посипалися на радянські міста. Тільки Вашингтону це вже не допомогло. Ще в перший рік війни уряди країн американського блоку передислокувалися на місяць. Інших варіантів не було. Європу знищено, натомість лишилися згарища та тім'яні бур'яни, що пробивалися крізь попіл і кістки. Більшість територій Північної Америки мала такий самий вигляд. Там ніщо не могло ані рости, ані жити. Декілька мільйонів жителів залишалося у Канаді та в Південній Америці. Але на другому році війни там почали десантуватися радянські парашутисти. Спочатку невеликими групами, а потім усе більше і більше. На той час... Росіяни мали ефективне антирадіаційне спорядження. Залишки американської промисловості разом з урядами держав блоку терміново перебазували на місяць. Перебазували все, окрім військ. Частини, що залишилися, чинили ворогові впертий опір. В одному місці діяв полк, в іншому – взвод. Де наразі вони перебували, не знав ніхто, а перебували вони там, де це було можливо. Пересувалися здебільшого вночі, ховалися в руїнах, польохах, в каналізаційних тунелях, Серед пацюків і змій. Скидалося на те, що Радянський Союз уже майже виграв війну. Не рахуючи бойових ракет, які час від часу запускали з місяця, іншої зброї проти росіян не було. Росіяни вільно пересувалися американським континентом. Війна практично скінчилася. Годі було сподіватися на результативний опір. Саме тоді і з'явилися перші кіхті. І хід війни одразу змінився. Перші кігті були недоладними і діяли повільно. Росіяни знищували їх, щойно ті виповзали з підземних тунелів. Але новіші моделі рухалися швидше і чіткіше, були меткішими. Їх виготовляли фабрики і заводи, що залишалися на землі. Це були виробничі потужності, здавна розташовані глибоко під землею, навіть у тилу у ворога. Раніше вони виготовляли атомну зброю, а зараз були майже забуті. З кожною новою серією, кіхті ставали спритнішими, з'явилися нові моделі. З Кримми були кіхті стрибуни. Кращі винахідники у своїх місячних лабораторіях створювалися нові й нові моделі, досконаліші з хитрою тактикою ведення боротьби. На росіян кіхті навіювали жах і завдавали їм чимало клопоту. Найдрібніші з них навчилися ховатися, зариваючись у попіл і підстерігаючи там ворога. Незабаром вони почали проникати до бункерів росіян, надто коли ті відчиняли люки для провітрювання і спостереження. Навіть якщо хоч один такий кіготь прослизне до бункера, вихорми та левих лес – і справа закінчена. За ним обов'язково з'являться інші. З такою зброєю війна не могла тривати довго. Можливо, вона вже зараз закінчилася. Можливо, йому доведеться почути про це першому. Можливо, політбюро вирішило капітулювати. Шкода, що таке рішення забарилося. Шість років. Надто довгий час для такої війни і способів її ведення. Сотні тисяч повітряних дисків ударом у відповідь сіяли смерть на просторах Росії. Потім з'явилися кристалічні, бактеріоносні форми. А ще радянські бойові ракети, що зі свистом розтинали повітря. А тепер ще й ці роботи – кігті. Вони відрізнялись від інших видів озброєнь. З будь-якого погляду це були живі істоти, і байдуже, що уряди не визнавали цього. То вже не машини. Навпаки, справжні живі істоти, що кружляють, повзать, Раптово вистрибують із сірого попелу, кидаються на людину, добираються до горла і кінець. Для цього їх і створено. Така у них робота. І вони її добре виконують. Надто останнім часом, коли з'явилися нові моделі. Тепер вони самі себе ремонтують і діють цілком автономно. Проти радіаційні браслети захищають солдатів Збройних сил ООН, але щойно вояк загубить браслет, як одразу стає легкою здобичю кігтів, незважаючи на те, яка на ньому форма, а глибоко під землею. Заводи-автомати продовжують свою роботу. Люди не втручаються у цей процес. Надто ризиковано. Ніхто не наважується там з'являтися. Тому виробництво там діє цілком автономно. Здавалося, воно чудово функціонувало. Нові моделі були спритнішими, складнішими за своєю будовою, а головне – ефективніше діяли. Схоже, завдяки цим роботам вони і виграли війну. Майор Гендрікс знову закорив. Краєвид справляв гнітючі враження. Навколо лише попіл та руйновища. Раптом його опосіло відчуття самотності. Йому здалося, що він лишився єдиною на весь світ живою істотою. Праворуч здіймалися руїни міста. понівечені стіни будівель і купи бетонних брил. Він кинув погаслого сірника і прискорив ходу. Зненацька Гендрік зупинився, рвучко підняв автомат. Усе його тіло насторожено застигло. Минула хвилина. Здавалося, з-під уламків будівлі з'явилася постать і спроквола рушила до нього. Гендрікс узяв її на приціл. «Стій!» Постать зупинилася. Це був хлопчик. Гендрікс опустив автомат. Хлопчик стояв, мовчки позираючи на нього. Невисокий незріст зовсім дитина. Років восьми. Втім, важко сказати напевно. У більшості дітей, що вижили у цій війні, припинявся ріст. На хлопчикові був вилоняний синій светер, забрюханий грязюкою і короткі штанці. Його каштанового кольору волосся було довге і сплутане. Ці пасма облямовували лице і закривали вуха. У руках він щось тримав. Що там у тебе? Хлопчина простяг руки. То була іграшка, плюшевий ведмедик. Хлопчик мав великі, виразні очі, але в них не відбувалося жодних емоцій. Генрік заспокоївся. Мені не потрібна твоя іграшка. Залиши її собі. Хлопчина притис ведмедика до груди. Де ти живеш? запитав майор. Он там. У руїнах? Так. Під землею. Так. – Скільки вас там? – Як це скільки? – Скільки вас там? – Хто там з вами живе? – Хлопчик промовчав. Гендрікс наступився. – Ти ж там не сам одинагеш? Хлопчик кивнув. – А як ти вижив? – Маємо харчі. – Що за харчі? – Різні. Гендрікс уважно оглядав дитину. – А скільки тобі років? – Тринадцять. Неймовірно. Хіба це можливо? Хлопчик був худенький, його зріст припинився. Скоріше за все, він стерилізований. Наслідок тривалого опромінення. Його руки й ноги нагадували йоржик для чищення труб, вузлуваті й тоненькі. Шкіра висохла і груба. Шкіра, що зазнала опромінення. Майор схилився до дитини і зазирнув її в обличчя. «Ти сліпий?» «Ні, я трохи бачу. А як ти рятуєшся від кіхтів?» «Яких кіхтів?» «Ну, такі кулясті штуки, що швидко рухаються і ховаються у попелі». «Не розумію. Можливо, поблизу кіхтів і не було. Великі простори залишалися вільними від них». Кіхті зосереджувалися довкола бункерів, там, де ховалися люди. За задумом кіхті реагують на тепло, тепло живих істот. Тобі пощастило. Гендрікс випростався. Ну, гаразд. А куди ти тепер прямуєш? Туди звідки прийшов? А можна я піду з вами? Зі мною? Гендрікс склав руки на грудях. Мені далеко йти. Багато миль. Треба поспішати. Тут він зиркнув на годинник. Маю потрапити на місце завидне. Я б хотів піти з вами. Генрік попорпався у своєму наплічнику. Не варто, ось тримай. Він простяг хлопчині кілька консервних бляшанок з харчами. Бери катай до себе. Хлопчина мовчав. За день чи два я повертатимуся цією ж дорогою. Якщо побачимося, то підеш зі мною, гаразд? Я хочу зараз піти з вами. Це довгий шлях. Зі мною не буде проблем. Генрікс снирвово переступав з ноги на ногу. Двоє людей, ідучи разом, ставали надто добру мішенню. До того ж хлопчик оповільнить його рух. Але ж він може повернутися назад іншим шляхом. І що тоді, якщо хлопець насправді сам один? Гаразд, ходімо разом. Хлопчик рокував поруч з Генріксом, притиснувши до грудей ведмедика. Через деякий час Генрікс запитав. Як тебе звуть? Девід Едвард Дерінг. Девід? А що сталося з твоїми батьками? Вони загинули. Як? Їх убило вибухом. Давно? Шість років тому. Генрікс уповільнив ходу. І ти шість років жив сам. «Ну, чому ж? Деякий час тут були й інші люди, потім вони пішли. І відтоді ти лишався один?» «Так?» – Генрис опустив погляд. «Дивний хлопчина. Говорить мало. Якийсь відсторонений. Мабуть, вони всі такі діти, яким довелося самотужки виживати. Мовчазні, терплячі. Вони стали своєрідними фаталістами. Їх ніщо не дивує. Вони сприймають усе, як є. Більше не існувало нормального природного стану речей. Їм було ні на що сподіватися». Ні на моральні, ні на фізичні явища. Для них звикли звичаї порядок і система навчання. Залишився грубий, жорсткий досвід. Я не дуже швидко йду. запитав Гендрікс. Нормально. Як ти мене побачив? Я чекав. Чекав? спантилочино поцікавився Гендрікс. На що? Аби щось піймати. Що саме? Щось, аби з'їсти. О. Генрікс похмурим виглядом стив зуби. Тринадцятилітній хлопчина харчується щурами, гризунами та напівзогнилими консервами. Живе десь у норі під уламками зруйнованого міста. А навколо джерела радіації, кіхті та російські ракети, що в будь-яку мить готові впасти з-за хмар. А куди ми йдемо? – запитав Девід. До російських бункерів. До росіян? Так, до ворогів, що розпалили війну. Вони першими скинули атомні бомби. Саме вони усе це розпочали. Хлопчик згідно кивнув, його обличчя залишалось незворушним. Я американець. Гордо сказав Гендрікс. Хлопчина промовчав. Так вони йшли далі. Генрікс дещо попереду, Девід слідом за ним, притискаючи ведмедика до груд. Так вони йшли далі. Гендрікс дещо попереду, Девід слідом за ним, притискаючи ведмедика до грудей. Гру. Десь близько четвертої пополудні вони зупинилися перекусити. У заглибині поміж бетонних брил Гендрікс розклав багаття. Він поривав бур'ян і налавав гіляча. Неподалік уже віднілася передова лінія росіян. Раніше тут лежала долина, де на величезній площі росли плодові дерева і виноградники. А тепер на цьому місці стирчало кілька обгорілих стовбурів на тлі гірського кряжу, що простягався удалечінь аж до самого обрію. А ще, гнані вітром хмари попелу, що осідали шаром на бур'яни, руїни будівель та розбиту бруківку. Генрікс приготував каву, розігрів консервовану баранину і поклав на хліб. Бери. Він подав бутерброд девіду. Який сидів навпочепки перед вогнищем, випнувши свої худеньки білі колінця, не хочу. Не хочеш, хіба ти не голодний? Ні. Генрік стенув плечима. Можливо, хлопчик мутант звиклий до якоїсь особливої їжі. Втім, це не має значення якщо зголодніє, то муситиме знайти щось поїсти. Дивний хлопчина. Та у сьогоднішньому світі з'явилося чимало дивних речей життя не стоїть на місці, і немає вороття до того, що було колись, і людство має з цим змиритися. «Ну як хочеш», – сказав Гендрікс. Він з'їв кусень хліба з бараниною і запив кавою. Поволі пережовував їжу, розуміючи, що перетравити м'ясо буде непросто. Попоївши, він затоптав багаття. Девіс Проквола підвівся, позираючи на нього старечним поглядом своїх молодих очей. «Ходімо далі», – кивнув Гендрікс. «Ходімо». Гендрікс рухався з автоматом на поготові. Ворожі укріплення виднілися все ближче і ближче. Він відчував внутрішню напругу Готовність до будь-чого. Росіяни повинні очікувати на парламентаря у відповідь на своє послання. Але ж їм не варто довіряти. У жодному разі не слід виключати можливості якоїсь провокації. Він розвернувся довкруж. Нічогісінько, крім шлаку і попелу, декілька пагорбів, обвуглені стовбури дерев, бетонні стіни. Десь попереду був перший бункер російських укріплень. Передовий командний пункт. Закопаний глибоко в землю, виднівся лише перископ. Кілька дул стрілецької зброї та щось схоже на антену. «Ще довго йти?» «На що вже втомився?» «Та ні. То в чому ж річ?» Девід промовчав. Він важко ступав, обережно вибираючи шлях поміж куб каміння та попелу. Його черевики вкрилися пилюгою. На його дрібному личку теж осів попіл, забруднюючи бліду аж побілілу шкіру. Його обличчя зовсім знебарвилось, що було типово для нового покоління дітей, які виросли у льохах, каналізаційних тунелях, та підземних сховищах. Генрікс уповільнив ходу, приклав до очей бінокль і уважно оглянув територію, що пролягала перед ними. Вони мають бути уже поблизу, очікуючи на нього, стежачи за ним, як це робили його солдати, спостерігаючи за російським посланцем. Можливо, вони вже готують зброю, щоб відкрити вогонь, як готувалися його підлеглі, готові знищити ворога. Гендрікс зупинився, витерпіть з обличчя. Чорт, йому стало не по собі. Але ж його мали чекати щось тут було не так. Стиснувши в руках зброю, він ступав по сірому попелу, а за ним ішов Девід. Гендрікс уважно роззирався довкола, стіпивши в напружені зуби. Це може статися будь якої миті сліпучий спалах, вибух, автоматна черга з амбразури бункера. Він підняв руку й помахав нею. Жодного пороху. Праворуч простягся ряд пагорбів, увінчений мертвими стовбурами дерев, проміжні проростав дикий виноград. І висівалася незнищенно темного кольору трава. Генрікс уважно вивчав пасмо пагорбів. Може, вони там окопалися? Чудове місце для спостереження. Він повільно рушив у тому напрямку. Девід мовчки слідкував за ним. Якби він був командиром російського підрозділу, то виставив би спостерігачів саме тут. А якби це був його командний пункт, то для цілковитої гарантії він залучив би ще й кіхтів. Він зупинився. Руки в боки, ноги на ширині плечей. «Ми вже прийшли?» – спитав Девід. «Майже. Чому ж тоді зупинилися? Обійдемось без зайвого ризику». Генрік обережно зробив кілька кроків. Праворуч тяглися пагорби. Їх обох було звідти видно, як на долоні. Відчуття тривоги не спадало. Якщо росіяни там засіли, то у нього немає шансів. Він знову махнув рукою. «Вони ж мають чекати на когось в однострої он, як реакцію на повідомлення у капсулі. Якщо це тільки не пастка. Тримайся ближче до мене». Звернувся він до Девіда. Не відставай. Ближче до вас? Так, будь поруч. Ми вже майже на місці. Нам не можна ризикувати. Ходімо. Я спробую, сказав Девід, але все одно тримався на кілька кроків позаду майора, так само притискаючи ведмедика до грудей. Дивись, мені. Генрі знову підняв бінокль і враз застиг. Наче щось ворохнулося. Він уважно стежив за пагорбами. Усе довкола мовчало. Завмерло. Жодних ознак життя. Самі лише стовбури дерев та попіл на землі. Мабуть, то були здоровенні чорні пацюки, яким вдалося врятуватися від кіхтів. Тварини-мутанти споруджували сховища, розмочуючи попіл слиною. Виходило щось на зразок клейкої маси. Адаптація. Він рушив далі. Раптом за пагорба, що височів неподалік, з'явилася дебела постать у розтебнутій шинелі сіро-зеленого кольору. Іван. Слідом за ним з'явився ще один Іван. Обидва тримали в руках зброю. Прицілилися. Генрік зацепенів. Хотів що сказати. Ворожі солдати взяли приціл з коліна, цівки автоматів дивилися вниз. Над вершиною пагорба виникла ще одна постать, дещо нижче на зріст, теж у сіро-зеленій шинелі. Очевидно, жінка. Вона зупинилася позаду тих двох. У Гендрікса прорізався голос. «Стійте!» Він увічий замахав руками. «Я...» Росіяни натиснули на спускові гачки. За спиною Гендрікса почувся негучний звук. Хвиля гарячого повітря жбурнула його на землю. В обличчя сипнуло пилюкою, попелом забило очі та ніс. Кашляючи, він підвівся навколішки. Це таки була пастка. Замить його вб'ють. Він став жертву російської підступності, за кланою твариною, що самохіть прийшла на забій. Солдати і жінка вже спускалися до нього пагорбом, ковзаючи схилом, стеленим м'яким попелом. Оглушений Гедрікс немов з дерев'янів. У скронях гаряча бився пульс. Незграбно схопивши зброю, він спробував прицілитися. Здавалося, гвинтівка стала непомірно важкою. Він заледе тримав її в руках. Щоки і ніс пекло вогнем, очі сльозилися. Від вибуху повітря наповнилося гіркувато кислим смородом. «Не стріляй!» – гаркнув перший росіянин каліченою англійською. Усі троє підійшли до Гендрікса і стали довкружнього. «Опусти зброю, Янки, сказав інший росіянин. Приголомшений Гендрікс розвернувся. Усе сталося неймовірно швидко. Його заскочили. Хлопчика розірвало на шматки, які розкидало по землі. Троє з цікавістю вивчали його. Гендріксів витер кров, що пішла носом, почав струшувати з одягу грудку попелу, затряс головою. Навіщо це зробили? Глухо пробурмотів він. Навіщо хлопчика? Навіщо? Один із солдатів ручко допоміг йому підвестися і повернув обличчям у бік. Поглянь. Гендрікс заплющив очі. Поглянь. Обидва росіяни підштовхнули його вперед. «Дивися, янки, швидше, у нас обмаль часу!» Гендрих зглянув і завмер за роззявленим ротом. «Бачиш тепер, зрозумів, чому річ?» З тіла маленького дев'ята викотилося маленьке коліщатко. Неподалік валялися електричні дроти, металеві шестерні, електронні реле. Росіянин купнув чоботом залишки цього механізму. Довкола розлетілися пружини, дроти і поршні. Частково обгорілі пластмасові частини залишилися на місці. Генріхс нахилився. Лобну частину голови знесло пострілом, і тепер можна було роздивитися складну машинерію мозку, що складався з безлічі дротів, мініатюрних релейних пристроїв, перемикачів тощо. «Це робот», – сказав солдат, усе ще притримуючи майора за руку. «Ми уважно стежили за тим, як він учепився за тобою». Учепився за мною?» «Така їхня тактика». Вони слідують за людиною аж до бункера. Отаким чином вони туди й потрапляють. Гендрікс аж заморгав сподиву. Але ж... А тепер ходімо. Вони повели його до пагорбів, ковзаючись по дорозі, всипаній попелом. Жінка першою досягла вершини і, чекаючи, зупинилася. Мені потрібен командний пункт. Промурмотів Гендрікс. Я прибув на перемовини з радянським. Командного пункту більше немає. Вони знищили всіх. Зараз я поясню. Вони піднялися на пагорб. Ми – це все, що залишилося. Троє. Решта лежить на дні бункера. Сюди спускайтеся донизу. Жінка відкинула сірий, втиснутий у ґрунт люк. Ну ж, боянки. Генріс почав спускатися. Слідом спускалися двоє солдатів і жінка. Вона ретельно прикрила ляду. Це ще добре, що ми тебе помітили. Пробуркотів один із солдатів. Він учепився за тобою і йшов би аж до кінця. Пригостіть сигаретою, попросила жінка. Давно вже не курила американських сигарет. Генрікс простягнув її пачку. Вона витягла одну сигарету і передала решту двом солдатам. У кутку невеликого підвалу тьм'яно блимала лампа. Низька стеля нависала над захаращеним приміщенням. Усі четверо зсілися за дерев'яним столиком, відсунувши на протилежний кінець кілька брудних тарілок. За зім'ятою фіранкою виднілася частина сусідньої секції підвалу. Генрікс розладів бильце ліжка, навалені ковдри і одяг на вішаку. це тут ми й були. Сказав солдат, що сидів поруч. Він зняв каску і пригладив біляве волосся. «Капрал Руді Максер – поляк», – відрекомендувався він. Два роки тому переведений до радянської армії. Він простягнув американців руку. Повагавшись, якусь мить, Гендрікс потис її. Майор Джозеф Гендрікс. «Клаус Епштайн!» Другий солдат теж потиснув йому руку. Це був невисокий незріст чоловік з темним поріділим волоссям. Він нервово посмікував себе за вухо. «Я австріїсь, приписаний до радянської армії, бо знак коли. Вже точно її не пам'ятаю. Нас тут було троє – Руді, я і Тасо. Він вказав на жінку. Тому нам і вдалося вижити. Усі інші були в бункері. Але як вони туди проникли? Лише один із них. Схожий на того, що вчепився за тобою. А потім він впустив інших». «Схожий?» – не занепокоївся. «А що є і інші типи?» «Маленький хлопчик, Девід Той, що тримає іграшкового ведмедика». То вже третя модель, найефективніша. А на що схожі інші типи. Епштайн поліз рукою до кишені шинелі. Ось, він кинув на стіл, зв'язаний шнурком стосик фотографій. Поглянь сам. Гендрікс узяв до рук світлини. Тепер, розумієш, провадив далі Руді Максер, чому ми хочемо розпочати перемови? Я маю на увазі радянське командування. Ми довідалися про них тиждень тому. Дізналися, що ваші кіхки почали самостійно виготовляти нові конструкції роботів. Нові типи самих себе. Досконаліші. Далеко за лінією фронту на підземних заводах. Ви дали їм можливість продукувати самих себе, ремонтувати себе, удосконалювати. І в цьому цілковито ваша вина. Гендріс розглядав фотографії. Зроблені поспіхом, вони були дещо розпливчастими і нечіткими. На кількох перших знімках був Девід. Девід іде один по дорозі, потім Девід з іншим Девідом, потім три Девіди. Усі однаковісінькі. У кожного в руках обшарпаний плюшевий ведмедик. І у всіх однаково нещасний вигляд. «А поглянь на інші», – сказала Тасо. На наступному знімку, зробленому з великої віддалі, зображено дебелого пораненого солдата, що сидів на узбіччі стежки. Він тримав руку на перев'язі, а куксу ноги простяг вперед. На колінах у нього лежала грубо обстругана милиця. Далі двоє поранених солдатів, що стоять поряд, однаковісінькі. «Це перша модель, поранений солдат», – Клаус потягся до стосика фотознімків. Кіхті були запрограмовані на знищення людей, на їхній пошук. Кожна наступна модель ставала досконалішою за попередню. Вони вже могли проникати крізь наші захисні периметри, потрапляти до ходів з і бункерів. І доки вони були просто машинами, металевими кулями з кіхтями і мацаками, їх можна було легко розпізнати. І відразу, з першого погляду було видно, що це роботи-вбивці. «Але ось з'явилася перша модель, яка знищила майже все наше північне угрупування», – додав Руді. І далеко не одразу ми здогадалися, в чому тут річ. І сталося це надто пізно. До нас приходили поранені солдати, стукали в люк і просили їх впустити. От ми їх і впускали. Але щойно вони потрапляли до бункера, вже все було вирішено. А ми ж вистежували роботів. «Тоді ми вважали, що вони трапляються лише одного типу», – стряв Клаус Епштайн. «Ніхто не підозрював, що існують ще й інші типи. Коли ми відправили до вас парламентера, нам було відомо лише про першу модель». Дебелого пораненого солдата. Ми думали, що це все. А ваші укріплення знищила? Так, їх знищила третя модель. Девіс з плюшевим відменником. Третя модель спрацювала найефективніше. Клаус силовано всміхнувся. Солдати жаліють дітей. Ми їх пускали до себе і хотіли нагодувати. І заплатили дорогою ціною за свою жалість. Принаймні ті, хто залишався в бункері. Нам трьом просто пощастило, пояснив Руді. Коли це сталося, ми з Клаусом навідували Тассо. Це її сховище. Він повів навколо рукою. Це невеличкий підвал. Ми вже збиралися повертатися до себе. Піднялися сходами і з вершини пагорба побачили, що там відбувається. Вони були довкола бункера. Бійня все ще тривала. Девід з відмедиком. Там аж кішило цими Девідами. Саме тоді Клаус зробив знімки. Клаус знову зв'язав докупи знімки. І це відбувається крізь по всій лінії вашої оборони? Запитав Гендрікс. Так. А як щодо наших укріплень? Він мимохід торкнувся свого браслета. Ці здатні вони? Ваші браслети їм не заважають. Їм байдуже. Росіяни, американці, поляки, німці. Вони просто виконують свою роботу, на яку їх запрограмовано. Вони, де тільки можуть, відстежують живі організми і знищують їх. Вони реагують на тепло, додав Клаус. Саме такими ви їх спроєктували з самого початку. Звісно, перші моделі не могли подолати випромінювання з ваших браслетів. Але тепер їх це вже не зупинить. На них свинцева оболонка. А які ще існують моделі, окрім цих двох? – запитав Гендрікс. Де поранений солдат, а ще? Ми не знаємо. – Клаус показав пальцем на стіну. Там було закріплено дві металеві пластини, помітно пошкоджені по краях, пом'яті і зігнуті. Ту, що ліворуч, ми зняли з пораненого солдата, – пояснив Руді. Ми його помітили, коли він з'явився поблизу старого бункера, і поцілили з пагорба так само, як і Девіда, що йшов за тобою. На пластині стояв штамп 1М. Гендрікс торкнувся іншої пластини. На ній виднілося 3М. Клаус перегнувся через широке плече Гендрікса і уважно розглядав штампи. «Тепер ви бачите, що нам загрожує. Існує ще одна модель. Можливо, від неї відмовилися. Можливо, вона виявилася невдалою. Ми бачили лише першу і третю моделі. Але ж має бути друга модель. А вам пощастило», – мовив Руді де відтягся за вами всю дорогу, і так вас і не зачепив. Скоріше за все, він розраховував, що ви приведете його до якогось бункера. Щойно один з них потрапить до середини, і все, капут», – підкопив Клаус. «Вони дуже швидко рухаються. Один запускає середину всіх інших. Їх не відвернути від цілі. Ці машини запрограмовані для досягнення тільки однієї мети». Він витер краплі путу з верхньої губи. «Ми це бачили на власні очі». Запала мовчанка. Янки, пригости ще одною сігаретою, – попросила Тасо. Вони у тебе чудові, я майже забула їх смак. Споночіло. Небо потемнішало. Важкі хмари пилу ховали зірки. Клаус обережно підняв кришку люка, щоб Гендрікс визирнув назовні. Руді тиснув пальцем кудись у темряву. Там наші бункери, де ми дислокувалися, десь за півмилі звідси. Коли це все сталося, на це з Клаусом там не було лише випадково. Нас рятувала людська слабкість. Хідь. «Осі інші, вважай, загинули», – Клаус стишив голос. «Це сталося напрочуд швидко. Сьогодні вранці Політбюро нарешті ухвалило рішення, про яке повідомило командування на передовій. Ми одразу вислали до вас парламентера. Ми його прикривали, коли він подався до ваших укріплень, доки він рухався у полі нашого зору. Його звали Алекс Радзівський. Ми обидва його знали. Він вирушив близько шостої години. Сонце щойно зійшло. Десь о полудні нам з Клаусом випала година вільного часу, Тож ми вибралися з бункера і прийшли сюди. Раніше тут було містечко, кілька будинків, вулиця. Цей підвал був під великим житловим будинком. Ми знали, що Тасо ховається десь тут. Ми і раніше приходили сюди. Інші солдати теж тут бували. А сьогодні була наша черга. Ось так ми й уціліли, підсумував Клаус. Випадково. На нашому місці могли б бути інші. Тож ми зробили свою справу, дісталися поверхні і вирушили до себе в бункер. Там ми їх і побачили, цих девідів. І враз усе зрозуміли. Нам показували знімки першої моделі, пораненого солдата. Наш політрук роздавав нам їх з детальним поясненням. Ще один крок, і вони б нас побачили. Але перш ніж повернути назад, нам довелося рознести надруски двох дев'ятів, А їх там були сотні. Вони копишилися повсюди, як мурахи. Ми зробили кілька знімків і проскочили сюди, надійно зачинивши люк. Коли їх мало, то з ними ще можна якось споратися. Ми швидше рухаємося. Зате вони не знають втоми, не відають страху, на відміну від інших живих істот. Ми нищили їх навальним вогнем, а вони все й йшли і йшли на нас. Майор Гендрікс, вдивляючись у темряву, сперся на люк. А чи безпечно тримати люк відчиненим? Слід бути дуже обережним. Але якщо не тримати люк відкритим, то як же користуватися передавачем? Гендрікс поволі відчіпив від ременя маленький передавач і приклав його до вуха. Метал був холодним і вологим. Він вмухнув у мікрофон і розправив коротку антену. Вухо вловило слабкий шум. «Так, ви маєте рацію». Він усе ще вагався. «Якщо виникне небезпека, ми вас одразу затягнемо до середини», сказав Клаус. «Дякую». Генрікс ще якусь мить зволікав, поклавши чи передавач собі на плечі. «Цікаво, правда ж?» «Що саме?» «Оці нові типи, нові моделі кігтів. Тепер ми цілковито в їхніх руках. Геш?» «Мабуть, вони вже вдерлися і в розташування військ ООН. Я ніяк не можу збагнути, як це ми прог Появи нових моделей, чи, скоріше, нових видів. Це як еволюція, нова раса, що йде на зміну людині. Руді гмикнув. Після людини вже не може бути нікого. Чому ж? Можливо, ми якраз є свідками саме цього явища. Кінця людської раси і започаткування нового суспільства. Вони не раса, вони механічні вбивці. Ви їх запрограмували на вбивство. Це все, на що вони здатні. Це автомати з єдиним завданням. Це нам так тепер, здається. А що буде в майбутньому, після закінчення війни, коли вже не стане кого нищити? Тоді й виявляться їхні потенційні можливості. Ви говорите так, неначе це живі істоти. А хіба ж ні? Запала тиша. Усе ж таки вони автомати, урвав мовчання Руді. Вони лише виглядають, наче люди. А насправді це роботи. Вийкайте, передавач, рішуче сказав Клаус. Ми не можемо стояти тут цілу вічність. Тримаючи перед собою апарат, Гендрікс промовив код командного пункту. Зачекав. Вислухався. Тиша. Він ще раз перевірив налаштування. Усе було як слід. Скоте, гукнув майор у мікрофон. Ти чуєш мене? Мовчанка. Він висунув антену на повну довжину і спробував знову. У навушниках лише шуми. Нічого не виходить. Можливо, вони мене чують, але не відповідають. Скажіть їм, що це позаштатна ситуація. Вони вважатимуть, що я дію з примусу за вашими вказівками. Генріс спробував ще раз налагодити зв'язок. Виклав у мікрофон усе, що йому вдалося дізнатися, але в навушниках чулося лише слабке потріскування від атмосферних перешкод. Зв'язку перешкоджають радіаційні поля, припустив Клаус. Цілком можливо. Гендрікс вимкнув рацію усе марно, вони не відповідають. Радіаційні поля, може, й так. Або ж вони мене чують, але не хочуть відповідати. Правду кажучи, якби хтось нав'язувався з розмовою із зони радянських укріплень, то я зробив би так само. Думаю, вони чули гать усе, що я сказав. Або вже запізно. Гендрікс згідно кивнув. Краще задраїти люк», – нервово мовив Руді. «Навіщо нам зайвий ризик?» Вони спустилися до підвалу. Клаус ретельно припасував і зафіксував гвинтами кришку люка. Пройшли на кухню. Повітря було важким, задушливим. «Невже вони так швидко упорились?» – дивувався Гендрікс. «Я вийшов з бункера сьогодні опівдні півдні. Минуло всього 10 годин. Як вони так змогли?» «А їм не треба багато часу?» Варто лише одному з них проникнути всередину, і тоді починається справжнє пекло. Та ви й самі добре знаєте, на що здатні малі кіхтики. У це важко повірити, доки сам не побачиш. Леза за кіхті, жодного шансу на порятунок. Зрозуміло. Відповів Гендрікс, і чимось турбований відійшов у бік. Потім повернувся до них спиною. «Що сталося?» – запитав Руді. «Місячна база. О, господи, невже вони й туди?» «Місячна база?» – Гендрікс обернувся. Вони не можуть потрапити на місячну базу. Як вони туди дістануться? Ні, це неможливо, неймовірно. А що таке місячна база? До нас доходили всілякі чутки, але нічого конкретного ми не знаємо. Вас, здається, щось непокоїть? Нас усім забезпечують з місячних баз. Уряди держав ООН теж перебувають там, під поверхнею місяця. Усе наше населення і промисловість теж. Завдяки цьому ми ще тут тримаємося. І якщо вони зможуть покинути землю і дістатися до місяця, то... Варто тільки з'явитися там, бодай, одному із них. Він потурбується про всіх інших. Їх тут сотні, тисячі і всі однакові. Вам би побачити їх у всій їхній красі. Вони ідентичні, як мурахи». Довершений соціалізм, докинула Тассо. Ідеал комуністичної держави. Кожен може змінити кожного. Тут Клаус не витерпів. «Годі!» – сердито гаркнув він. «Що тепер нам робити?» Гендрік сміряв круками невеличку кімнату, просяклу духом харчів і поту. Інші мовчки на нього поглядали. А Тасо відхилила запону, що відділяла її частину приміщення. «Я трохи подрімаю». Пройшовши на свою половину, вона засмикнула запону. Руді і Клаус сиділи за столом, не зводячи очей з Гендрікса. «Вам вирішувати, майоре», – мовив Клаус. «Вам ліпше знати, як там у вас ідуть справи». Гендрікс кивнув. «У нас проблема». Руді відсорбнув кави, яку налив у кружку зі ржавого кавника. «Поки що ми тут у безпеці». Але ж ми не можемо увесь час сидіти в цьому підвалі. У нас мало їжі. А якщо ми виберемося назовні? Якщо ми виберемося назовні, то станемо для них легкою здобиччю. Принаймні, висока ймовірність, що вони нас знищать. Ми не зможемо далеко відійти. Майоре, а на якій відстані звідси ваш командний пункт? Близько чотирьох миль. Ми могли б подолати цей шлях. На четверо. Четверо контролюватимуть усі напрямки. Тоді вони не зможуть сісти нам на хвіст і плестися у слід за нами. «У нас три автомати з гранатометами. Я можу дати Тасо свій пістолет». Руді поклав руку на свій ремінь. «У радянській армії не завжди видають зуття, зате зброю неодмінно. Оскільки ми всі четверо озброєні, то один із нас без проблем зможе потрапити до вашого командного пункту. Бажано, щоб це були ви, майоре». «А якщо вони вже там засіли?» – засумнівався Клаус. Руді стинув плечима. «Тоді повернемося сюди». Гендрікс зупинився посеред кімнати. Яка ймовірність того, що вони вже захопили американські укріплення? Важко сказати, але це цілком можливо. Вони добре організовані, чітко планують свої дії. Атакують, як хмара-саранчі. Вони швидкі і беруть масою, покладаються на раптовість і швидкість нападу. Роблять свою справу, не даючи нікому оговтатися. Так-так, пробурмотів Генрікс. З-за фіранки почувся голос тасу. Майори? Гендрікс відхилив запону. Що? Лежачи на ліжку, Тасо ліниво поглянула на нього «У вас часом не залишилося американських сигарет?» Гендрікс підійшов і сівся на дерев'яний табурет. Обмацав свої кишені. «Немає. Не залишилося жодної». «Погано. Дуже погано». «Хто ви за національністю?» Помовчавши, запитав Гендрікс. «Росіянка. А як ви сюди потрапили?» «Сюди? Раніше це була територія Франції, точніше Нормандії. Ви потрапили сюди з радянською армією?» «А чому ви запитуєте?» «Просто цікаво. Він уважно її розглядав вона зняла шинель і кинула її на бульці ліжка. Була молода, років двадцяти. Струнка. Довге волосся розсипалося по подушці. Дівчина мовчки дивилася на нього своїми величезними темними очима. «Про що ви думаєте, майоре?» «Ні про що. Скільки вам років?» «Вісімнадцять». Вона не зводила з нього погляду. На ній були армійські штани сіро-зеленого кольору і така сама сорочка. До широкого шкіряного ременя були прикріплені лічильник Гейгера і сумка для набоїв. А ще медичний пакет. Ви служите в армії? Ні. А звідки тоді у вас ця уніформа? Дівчина стинула плечима і відповіла. Мені її дали. А скільки вам було років, коли ви сюди потрапили? Шістнадцять. Така молода? Її очі раптом звузилися. Що ви маєте на увазі? Гендрік потер підборіддя. Якби не війна, то ваше життя могло б бути зовсім іншим. Шістнадцять років. Ви прибули сюди шістнадцятирічною, а відтоді таке життя. «Я мусила якийсь виживати. Та я без усякого, ваше життя теж могло б скластися інакше», – пробурмотіла Тасо. Вона дотяглася до черевика і розшнурувала його. Потім скинула на підлогу. «Майоре, ви не могли б вийти до іншої кімнати? Я б подрімала». «Схоже, нам чотирьом тут не дуже зручно. У цьому підвалі лише дві кімнати?» «Так». «Цікаво, яким цей підвал був раніше. Можливо, займав більшу площу, ніж тепер. Може, тут досі є якісь завалені уламками приміщення». Ми могли б їх розчистити і використовувати. Може, хіба я знаю. Тасо послабила ремінь, зручніше влаштувалася на ліжку, розстебнула комір сорочки. У вас точно більше немає сигарет? Я мав усього одну пачку. Шкода. Хіба, що коли потрапимо до вашого бункера, там щось знайдемо. Почувся стуки другого черевика. Тасо потяглася до вимикача. Не добраніч. Ви лягаєте спати? Так. Кімната занурилась у пітьму. Генрікс підвівся і, відхиливши фіранку, пройшов до кухні і враз у стовпів. Руді стояв біля стіни з мертвотно блідим обличчям. Він без жодного звуку відкривав і закривав рот. Перед ним стояв Клаус, у перше дуло пістолета Руді в живіт. Обидва немов застигли. Клаус смісно стискав свою зброю, обличчя закам'яніло. Руді сполотнілий й мовчазний, був припертий до стіни. «Що тут?» – вихопилося у Генрікса. «Окій, не майоре, підійдіть ближче. Пістолет. Витягни пістолет. Гендрікс дістав з кобури пістолет. Що відбувається? Сюди, майоре, Клаус кивнув йому головою. Стань біля мене, хутко. Руді ворухнувся, опустив руки. Повернувся до Гендрікса, облизуючи губи. Очі ледь не вискочать з орбіт. Чолом та щуками котилися краплі путу. Не зводячи з Гендрікса благального погляду, він ледве чутно прохрипів. Майоре, він божевільний. Зупиніть його. Що тут відбувається? запитав Гендрікс. Не опускаючи зброї, Клаус відповів. «Пам'ятаєте нашу розмову, майоре, про три моделі? Нам відомі перша і третя моделі. Про другу модель ми нічого не знали. Принаймні раніше». Клаус смісніше стис у руках пістолет. «Раніше не знали, але тепер знаємо». Він натиснув на спусковий гачок. З дула вихопилась біле полум'я і повело постать Руді. «Оце і є, майоре, друга модель». Тасо відкинула запону. «Клаус, що ти наробив?» Клаус відвернувся від обгорілого тіла що повільно сповзало на долівку. Це і є друга модель, Тасо. Тепер ми знаємо. Усі три моделі ідентифіковано. Небезпека зменшується. Я, погляд Тасо, поминув в Клауса і втупився в останки Руді. Почорніле обвуглене тіло. Шматки одягу. Ти вбив його. Так, його. Але це не він, це воно. Я стежив, я відчував, але не був певний. Тобто не був певен раніше. Проте цього вечора, проте цього вечора я вже не мав жодних сумнівів. Клаус нервово потер руків'я пістолета. «Нам пощастило. Ви що не розумієте? Ще б якась година, і вони могли б...» «А ти впевнений?» Тасо штовхнула Клауса і схилилася над розпростертими надолівці задимленими останками. Вразі її обличчя скам'яніло. «Майори, погляньте. Тут лише кістки та людські органи». Гендрис схилився поруч. Останки були тілом людини. Обгоріла плоть, уламки осмалених кісток, розколотий череп, внутрішні органи, хрящі і кров. Калюжа крові під стіною. Жодних механізмів. Спокійно промовила Тасо, випроставшись. Жодних колесчат жодних гвинтиків, жодних металевих деталей. Він не був кіхтем. Не був другою моделлю. Вона схрестила руки на грудях. Тепер спробуй пояснити свої дії. З побілілим, як крейде обличчям, Клаус сів за стіл. Обхопивши руками голову, він хитався туди-сюди. «Припини!» Тасо стисла йому плече. «Чому ти це зробив? Чому вбив його?» Він просто очманів від страху. Втрутився Гендрікс. Усе, що тут відбувається, діє на людську психіку. Можливо. А як ви гадаєте, Тасо? На мою думку, він міг мати якусь причину, щоб вбити Руді. Вагому причину. Яку? Ймовірно, Руді про що дізнався. Гендрікс уважно вдивлявся у її збліде обличчя. Про що? Про нього самого. Про Клауса. Клаус рвучко підвів голову. Ти розумієш, що вона має на увазі? Вона вважає, що це я друга модель. «Це ж очевидно, майоре. Вона намагається переконати тебе, що я вбив його зумисне. Що я це...» «Навіщо тоді ти вбив його?» «Я вже казав вам», – Клаус скрушно похитав головою. «Я думав, що Руді кіготь. Я був впевнений в цьому». «Чому?» «Мені здалося, що я побачив щось дивне, точніше почув». Він замовк. «І що ж то було?» «Ми сиділи за столом, грали в карти. Ви двоє були у сусідній кімнаті. Скрізь панувала тиша». І раптом я почув, як у нього всередині немов щось задаренчало. Запала тиша. Ви вірите цьому? запитала Тасу у Гендрікса. Так, вірю. А я ні. Думаю, що в нього була серйозніша причина покінчити зруді. Вона торкнулася бластера, а що стояв у кутку кімнати. Майоре, ні. Гендрікс заперечливо похитав головою. Припинімо це негайно, досить однієї жертви. Ми налякані, як був наляканий Клаус. Якщо ми його вб'ємо, то вчинимо так само, як він вчинив із Руді. Клаус вдячно поглянув на Генрікса. «Дякую. Бачите, я так і справді злякався. А тепер вона боїться, як тоді боявся я. Ось чому вона хоче мене вбити». «Годі. Більше жодних убивств». Генрікс підійшов до східців. «Вийду на гору і спробую ще раз зв'язатися з місячною базою або з угрупуванням військ. Якщо не вдасться, завтра вранці рушаємо до нашого командного пункту». Клаус вмить підвівся. «Я теж піду з вами допоможу». Повіяла холодним нічним повітрям. Земля вже стигла охолонути. Клаус дихав глибоко на повні груди. Вони разом із Гендріксом вибралися на поверхню. Тримаючи зброю на поготові, Клаус широко розставив ноги. Розвернувся, прислухався. Генрікс присів на впочіпки біля люка і почав налаштовувати невеличкий передавач. Ну як? Нетерпляче поцікавився Клаус. Поки що нічого. Давай, спробуй ще раз, майоре. Повідомь їх про те, що сталося. Генрікс продовжував виходити на зв'язок, але безуспішно. Врешті він склав антену. Марна справа. Вони мене не чують. Або чують та не відповідають. Або... Або їх уже знищено. Спробуй ще раз. Сказав Гендрікс і знову розклав антену. Скоте, ти мене чуєш? Відповідай. Він прислухався. Лише атмосферні шуми. А жось провізився ледве чутний голос. Це Скот. Гендрікс мимоволі стиснув передавач. Скоте, це ти? Клаус присів поруч. Скот, слухай. Ви все зрозуміли про кігті. «Ви отримали моє повідомлення. Ти мене чуєш?» «Так». Його голос прозвучав дуже тихо, але чутно. Він ще щось сказав, але Генрікс не зміг нічого більше розібрати. «Ви отримали моє повідомлення. Як там у вас? Усе гаразд? Кіхки до вас не дісталися?» «Усе гаразд». Вони не намагалися прорватися у бункер. Голос динаміка став ще слабшим. «Ні». Генрікс повернувся до Клауса. «Усе гаразд». «На них не нападали?» «Ні». Генрікс притис динамік до вуха. Скота, я ледве тебе чую. Ти сповісти в місячну базу. Вони попереджені, готові до нападу? Відповіді не було. Скоти, ти мене чуєш? Мовчанка. Гендрікс втомлено сів на землю. Усе. Схоже, радіація заглушила радіозв'язок. Гендрікс і Клаус перезирнулися, помовчали. Потім Клаус запитав А як звучав голос того чоловіка? Схоже, що то був ваш офіцер. Ти впізнав його? Голос був надто слабкий. Тобто ти не впевнений, ні. Тоді це міг бути, не знаю. Тепер я вже нічого не знаю. Повертаємося до підвалу. Вони повільно спустилися сходами до теплого підвалу. Клаус задрай люк. Там на них чекала Тасо з непроникним обличчям. Ну як? – запитала вона. Їй ніхто не відповів. Що ж тепер? – врешті промовив Клаус. Що скажеш, майоре? Це був чоловік із твоєї команди чи один із них? Не знаю. Тоді ми нічого не домоглися. Стиснувши зуби, Гендрікс втупився у долівку. Ми мусимо туди піти, щоб знати напевне. У будь-якому разі харчів у нас лишилося на кілька днів, і тоді нам все одно доведеться звідси вийти. Схоже, що так. Що сталося? – запитала Тасу. Ви зв'язалися зі своїм бункером? У чому річ? Це міг бути один із нашої команди. Повільно проказав Гендрікс. Або один із них. Але, залишаючись тут, ми так нічого і не дізнаємося. Він глянув на годинник. Давайте відпочивати. Завтра вранці ми мусимо вирушити в дорогу. «Рано вранці?» «Зранку матимемо більше шансів», – пояснив Гендрікс. Ранок видався свіжим і ясним. Майор Гендрікс оглядав у бінокль місцевість. «Щось бачиш?» – спитав Клаус. «Ні». «А наші бункери?» «А де вони?» «Чекай». Клаус узяв у нього бінокль і підлаштував окуляр. «Я знаю, де вони розташовані». Він довго мовчки дивився у напрямку бункерів. З підвалу вийшла тасу. «Ну, що з'ясували?» «Нічого». Клаус. Повернув бінокль Гендріксу. Їх не видно. Рушаємо. Краще тут не залишатися. Усі троє почали спускатися пагорбом, ковзуючи по м'якому попелу. Плазким камінцем промайнула ящерка. Вони враз зупинилися і застигли. Що це було? прошепотів Клаус. Ящерка. Розгрібаючи лапками попіл, ящерка побігла далі. Її забарвлення точнісінько відповідало кольору попелу. Ідеальне пристосування, сказав Клаус. І це доводить нашу правоту. Я маю на увазі теорію лисенка. Вони спустилися до підніжжя пагорба і зупинились, збившись до купи і розіраючись навколо. Йдемо далі. Порушив тишу Гендрікс. У нас попереду неблизка дорога. Клаус рушив слідом за майором. Та йшла позаду, тримаючи напоготові пістолет. Майоре, у мене до тебе одне запитання. Почав розмову Клаус. Як ти зустрівся з Девідом? З тим, що пристав до тебе. Просто зустрів його по дорозі до вас, серед руїн. І що він розповів небагато. Сказав, що живе один, сам по собі. «І ти не зрозумів, що це механізм. Воно говорило як людина, і в тебе не закралося жодних сумнівів?» Воно здебільшого мовчало. Я не помітив нічого незвичайного. «Дива Механізм так схожий на людину, що можна сплутати. Вони як живі. Хотів би я знати, чим це закінчиться». «Вони роблять те, чого ви, Янки, їх навчили», – сказала позаду Тасу. «Ви запрограмували їх на знищення всього живого, а на людського життя». Вскрізь і всюди. Генріх пильно подивився на Клауса. «Чому ви мене про це розпитуєте? Що задумали?» «Клаус думає, що ви друга модель». Спокійно обізвалася Тасо. «Тепер він стежитиме за вами». Клаусові щоки взялися червоними плямами. «А чому би і ні? Ми вислали парламентаря до Янки, а прийшов сюди він. Можливо, він сподівався тут на велику здобич?» Генрікс хрипло розсміявся. «Я прийшов з передової військ ООН. Там скрізь були люди». А може ти просто скористався можливістю, щоб проникнути до радянських укріплень? А може ти? На той час ваше укріплення вже було знищено. На вас напали перш ніж я залишив свій командний бункер. Не забувай про це. Та зуперівнялася з ними. Це ще нічого не доводить, майоре. Чому ж? Схоже, між різними моделями роботів немає тісної взаємодії. Кожну модель складають на різних заводах, і вони діють незалежно одна від одної. Ви могли б вирушити до радянської передової,